Прощалися, аж тато заспівав тієї, ще вінчальної на зло, у нас воно вродло так ведеться, любити в смерть, ненавидіть грозу, жадати так, щось серце розірветься. Я бачу й досі, як її везуть, як коникам зав'язували очі. Та й тата відвезли усе дарма. Він підробляв на станції щоночі. Вагоном придавило, задрімало. Ми бігали по краєчку безодні. За ласощі, гарбуз і бурячок. Нас семеро лишилося голодних. Найменшенькому кукнув лише ручок. Найстарший Митрофан, а я вже другий. Кріпитися вдавалось не завжди. Середночі бувало одноруги. Біжу до мами, плачу від біди. Знов коло мами вишня зацвіла. Як скучив я, якби пташина знала, Вона б свій голос мамі віддала, щоб і до мене мама обізувалась, Звела гніздечко пташечка в гіллі, Над серцем мами крівцею полити. Іде ті очі, очі на землі, Щоб мамі дать на світце подивитись. Така убога, лагідна пора, Чому ж немає стежечки до мами? Усе частіше в грудях завмира, То мама йде усерденько думками. Тікати на гробки війшло у звичку, І що мені було тоді сім літ? Зайду було до Бога по Дідусь такий, борідка до землі, до нього Через вулицю вклонялись Старе й мале, а він, мов, зобразів А сад родив Гілля аж угиналось Щороку так Здавалося й не цві Стояв, білів Допізна колотин Дивився, усміхався, як я рвав, Лиш раз був обізвався до мене Син Пусій ромашки Мамі в головах Оце вони Так мама лиш сміялась Тут ящерочка сонячна живе Щоразу зустрічає, мов, і я ось І дивиться, у гості, мов, зове Заходив я й до смерті, не лякався Була у неї хижа край гробків Все пригощала коржиками і квасом Не знаю, скільки їй було років Дражнили так, чи мертвий люд приймала Піди вгадай, а знала хоч сама Цікаво, смерть чи також дівувала? Її також у серці хтось тримав. Вже й смерть померла, і Бога вже немає. Скрізь хто зна що, диявольське криве. Марійечко, іди хоч заспіваєм, нехай душа у пісні поживе. Як гуляв я в життя на весілечку, Пив на стій із роси та й на зілечку, То й не зілля було, моя Левечко, То був наш іще час, наше вренечко. В горілочці мив ноги вишенці, А у красному вині дівчині. Щастям кров молода та й займалася, І любов'ю душа похмелялася. Вже тепер більше так не гуляється, до другого вишні залицяються, там, за балкою, ген за яругою, поросло все, мій друже, наругою. Як же вийшло, кохана, як сталося, ми з тобою життю довірялися, обіцяло, манило нас манною, Обернулось, одкрилось, омане. Є в Бога все, і все давно готове. І рушники, і дружки, і плачі. Напоминки у сонячній обнові Проснулася земля після дощі. І потяглися в досві ще люди. А журавель на цвинтарі і спав, Що снилось там, до віку не забуде. Казав, у сні сусіда врятував. І справді чули – Кузню той заходив, ще б трішки шкворень Скроню пронизав Хтось погукав, вернувся він Тайгоді, а що як сниться Жінкою коза Ти так живеш Мов Бог не є над нами А ти весь Божий, добре вже, скуби Всю ніч ходив Зі сторожем гробками І він у сні показував скарби В метрохи он В гробу стоїть медівка Хто вип'є, стане зразу молодим Іще, скажи, полюбить діда дівка, напевно, легше заново родить. В нас пів села в гробах перевернулись. Це ж зло яке дістало так мерців. Не вірю я, кажи ще при зозулі, давай за спорем. Ну, вже жі людці. Ну що ж, давай, гляди, не пошкодуєш. Якраз твій батько точно долілиць, неси лопату, більше не одуриш, та ж люди скрізь, мохай уже колись. Це ж святотаство. Крашенка все скаже, давай покрутим писанку в траві. Ні-ні, неси, я спорю на вола вже. Де й візьметься таке у голові? І розкопали справу. Лиш на боці лежав грицай. Під щоку дві руки. Набридло вже, напевно, леже боці дивитися так довго на зірки. Е-ні, набридло, спробуй ти у темінь. З таким синком не влежав би ніхто. Ви вола. І ближче вже до теми Завертівся не наче вороток